Herriotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero Arratxaldeko sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Arratxaldeon eta ongi etorriak herriotxak kera. txalehon beraz eta ongi etorria kantseta irratiaren sintoniara 89.7 FM-en eta egunero bezala ordu hauetan herriotsak saioraz. Eta gaurkoan saio berezia izango dugu lurralde antolaketa planari buruzko saioa, in zuzen eta honetaz hitz egiteko ainbat gonbidatugu gonbidatu ditugu gurean Beraz, eh, Josecho, landetsako Lurralde Antolak eta Planerako Batzordakoa, Arratxaldeon, Josecho. Arratxaldeon. alde Iñaki eta Enrique, Meakako Auzo Elkartekoak, Kaixo. Kaixo, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Eta Felipe Olaberriako Plataformakoa, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Erasmi etortzeagatik eta gurtuko ditugu ere mendibil parke komertzalaren aurrean entzuten ari gaituztenei, seren gaurkoan antxeta irratia bakalean entzuten ari da eta bertan daudenak montatu dugun megafoniaren bidez entzun dute ba gaurko saio berezi hau. Checas la vitrina. Checas vitrina. Se pa la gaituztenei esango dizuegu ba herriotsak bidasoaldeko elkarte eta mugimendu sozialak eginiko saioa dela eta egunero entzungai dagoela antxeterratiaren sintonian 8etatik arte eta baita gure blogean herriotsak.info. hasandu goren zertan herriotsak 8tik 9ak arte izaten dela baina gaurkoan pixkat luzatuko dugu saioa bederatzi terdiak arte egongo berazuekin lurralde antolaketa planari buruz e, izketan Beraz aurkeztuak daude, aurkeztu beharrekoak eta soilik falta zaigu zuen entzuleen parte hartzea bermatzea eta horretarako bide desberrinak izanen dituzue, alde batetik gure telefonoa 001ru bost. Bost bederatzi lau sortzi 1 66 bost egoaletik deitzen baduzute. Eta 0 bost bost bederatzi lau zorzi sei bost iparraletik deitu ezkero Eta bestetik gure e-mail ere antxota Le mange la de feu, le mange la bile de feu, il a le feu, le mange la bile feu, de feu, le la bile feu. la feu, le mange la feu, le mange la bile de feu, le mange la feu. Le mange la bile de feu, la feu, le mange la bile feu, le mange la bile de feu. Eta mami avierte, la mami baino lehen, ba mendibilen esan dugun bezala entzuten ari dute antxeta irratia zuzenean eta bertan koldo nagusia dugu antxeta erratiko kazetaria, eh arratsaldeon koldo, esgaitu entzuten, ba badirudi aber orain. Arratxaldeon, Koldo! Arratxaldeon, guzti hori, arratxaldeon. Bai. arratxaldeon! Bueno, ba, bertan zaude, mendibilen bertan eh, antxeta irratia zuzenean entzuten ari da, en, herriotsak eh, entzuten ari da zuzenean, zenolako giroa duzute. Beto, ba, otzari du, otzari du, baina egia da, ba, hemen txe, eh, megafonia dugu, mendibilgo, ba, e, merkata alzen eta pixkatu urrundu behar izan nahiz, zeinalea ba, ezako planteko, hielia Balavil eta Laguneko bas sinadurak biltzen hasibira iraun asambleako e, ordezkariak esan bezala bertan e, ba, plazatxoan Mendibil merkatal zentroaren sarreran e, Argentina Errepublika Kaletik ba pasatzen olor e, sinadura eman dezake luegora bezagun ba lurralde antolaketa planaren aldezaren alde abisu zeren ba sinatu dezaketela esan bezala ba Arratsaldeko Zapit erdietan gutxi beraz zi e, dira hemen ba, iraun hasapladako kideak que beren malla antolatzen sinagura biltzen hasi dira eta piskanaka pixkanaka esan bezala da ba. nienda hurbiltzen ari da esan bezala da ba, sinatzeko aukera dago baina baita aldi berean ere informazioa jasotzeko eh lurralde antolaketa plana zer den ba ez dakitenek ere ba bertan eh horretan eh, informatu baita daitezke eta eh, megafoniaz eh, ere baita atzerareta seinalean ere Ba, Daur egingo duzuen saioan e, e, oh. bezalaxe. Hori da aukera paregabea gaurkoan, ba, bertatik e, zuzenean entzuna lizateko naiz hotza piskatik e, egon, ba antxete erratiean herriotsaken entzuteko lurralde antolaketa planari buruz eta orduan kolde utziko zaitugu emango diegu hitza gonbidatuei eta hemendikan ba piska batetarara deituko zaitugu berrizea hortikan e, baten bat animatzen den bere hiritze emateko, vale? Ongi da. Vale, ba milesker gero arte. Jaio itzario. Hiru bebikoitza herriotsak.info. Eta orain bai gonbidatuen eh, horretarako ekarri ditugu gonbidatuak hasiko ba, dira hitz egiten PTPari buruz lurralde antolaketa planari buruz, Eta, e, ban, orain aipatzen genuen, saioasi baino lehen, interesgarria izango zela, aztearena, ba, lurralde antolaketa planaren gainetikan dagoena, dot deitutakoa ba, lurralde antolaketarako irizpide orokorrak. E, Uztut, Jose, txortikan e, badituzula punte batzuk, igual zuk hasi, hasi zaitezke? E, Horida, bueno, atxaldeon berriz, e, zaituko noiz azaltzen pixka bat e, e, dot et, a, e, eta PTP hauek, e, E, zer nahi duten edo nondik dator zen. Eh, dot eh directivas de ordenación del territorio del ba, aprobatu egiten da a, aprobatu egiten dira dekretu bidez 19987ko eh otsailean. Erkidegoan e, lurralde antolamendu planorokorrak eh diseinatzen ditu. Gero PTPak e, dot honen eh zonifikazioaren e, ondorioa dugu. E, alegia, Erkidegoa e, esku, eskualdeka zatitzen da eta eskualde bakoitzari e, dagokion PTP-a e, diseinatzen du. Hauek, e, Piskal, lekuan, lekuan lekuko udalerrien e, lurralde antolamenduaren gainetik e, daude. Izan ere, udalerrien antolamendu planak e, moldatu berrira PTP-aren e, esigenziaren e, arabera. Eh, honek eh, praktikan zeuposatzen duen? Ba, suposatzen du eh, urteetan udalerritikan eh, beste eragilekin batera diseinatutako antolamendu planak ERSean geldituko dira, eh PTPak beretzat hartutako eremuetan ere beintzat. Hau da, udalerrian udalerrien eh lurraldearen kudaketa soberania erabat eh, sun, suntzitu egingo dela. Ez bada, errespetuan oinarritutako konponbidea bileatzen. Honekin e, adibide garbia dugu irungo kasuan, ez? Bi e, mila tamarreko e, martxoaren hogeita maikan, udal galtzako e, plenoan, aprobatutako irizpide eta helburuen planoro korrean, nun espreks, esprezki aipatzen den e, logistikarako e, kopa, kokapen berriak e, ez dituztela lan nahi e, irungo lurraldean. Ola kasuan eh, aipatzen du bertan boltu beharreko eh, jardunak eh, sonalde horrek duen eh, nekazal estrategiko eremu eh, kalifikazioarekin bat egin beharko duela eh, eta ingurunean dituen ezaugarrietan zertatuz eh, eh, ikusten dugun bezala eh, udalbaltzako e, udalbaltzana aprobatutakoa eta e, PTParen artekoa e, talka bat e, e, sortzen dela, ez? Eh eta nolabait e, ez dela bermatuei izaten eh eh herritarren e, e, naia, ez? En denbora eh e, eragile eta eh udaletxen arteko e, lortutako a, akordioa akordioari eh মানorabait e, egiten dio eta eingo dugu pixka bat atzera zeren aipatu du irungo plan orokorra e, bere garaian Enrique, udaletxeak planteatzen zuen ere ba, ba lurralde antolaketa plan honetan e, aipatzen dena hain zuzen olaberrian hainbat e, proiektu egitea hori e, jose esan duen bezala geldiarazi zen eta elkarteen hitz e, hitzes ba, eta eraginez e, geldiarazi zen ezta Gara zen, bueno, e, federatzei edo ikan, inginun lan, lan mordo bat, e, hori aldatzeko zeuen plana ondilla, eta sartzen zen zona ruralan asko. Eta ni urtu dugu, osea, jatsi dugu hori, baino, erdilla, baino gehiu. Eta gukinen dena posik, ja zeuen deneina, plana, osea, plana, plana e, plan generala pruratu eta tal, ba, ondo. Eta horren ditorre da, hau, golpetan, bum! Eta, jode zonatu dugu, Baino oso geiz hartu dugu esapeean du bere lana jonda denapikkutara. Etau ulertzen hori. Azkenean e, ba, Feliperi hitz emateko ere, honek e, pixkat, Kriston e, ba, aurretikan egindakolan e, gainetikan pasatzen da, Elkarteak eta herriak esan duenaren gainetikan pasatzen da nola jasotzen da horrelako berri bat hainbeste la egin eta gero. Ba, bo, pixka bat herri esan du eh hasiera batean PGU oi aurkeztu zenean, pues bueno, ya denak berri za, segien Lortu genun, pues gutxora era denen gustoko zozer ser lortzia eta bueno, ya uste genunean pues, bueno, epe batian gutxinez hori berriku sibarretzenean, ba golpean inor casi entedatu abe, gaina PTPa gustu dut jende asko ja kajoi batian sartutan zebola eta ea haztuta ba, golpian etorri da ta, pues, olako ba, proiektu egin eta berriz eh, ba, herria, biztanleria berriz martxan jartzearen beharra ez. Eh? hori guztia nola kude altu duzute auzo desberdinetan E, ikusten ugu ja baduzutela badu lan bat e, alde zaurretik eina eh ba PGU arekin e, irungo plan orokorrarekin baina nola jarri dute martxan berriz ere ba, e, mugimendu hori mugimendu sozial hori e, ptp e, aurka egiteko. Hombre, e, ni hemen abarmando konuke pizkat eh herritarren e, protagonismoari esker e, berriro jarri dela martxan honen e, aurkako E, movimendua, ez herritarrak e, izan dira e, euroen mobilitazioa eta antolakutzaren bitartez e, proiektu arbudia garri hauek zernolako kalte itzule sinak dakarten gure bailaretarako ba, kontzientzia hartzen eta lanean jarri diren e, lehenak, ez e, Benetako motorra bai divulgazio mailan baita herri eh, herritarrenean eh, pistutako haserrrea bideratzeko eh, bitartekoak eh, jarriz. Eh, bigarren gerrikoa plataforma logistikoak eta eh, termika eh, zentrala errefusatzeko eh, elegitea plasaratuz. Bidolego <coughs> saltagoada eh, udoletxean jarrera, bueno, ba, salatu, salatu edo kontra agertu dela, bai, baino oso Indarra Palakin, eta desde luego e, presentatu una legazioa nigoen txabertan ikusten egizne hor, begien horrien, baina bain arteztu dirakurtzeko akererik izan ere, eta ikurak guri balko dugu, ikusi balko dugu esaten duen, baina ez dugu ikusi, ola zerbait ere sakona, e, kontundentia, e, guri laguntu diguna, e, guk, eraman dugu atzetik anudaletxia, eta guk, bueno, guk guk irundarrak, ondarbitarrak eta inguruko herri guztitako jendia urbilduena honara eta, eta, eta hau beria bezala sentitzen duna eta beraiek atehautzenak aurrera 2006 pire alegazio, oain arte, oain gutxi arte, oain gehiago izango diren eta horren atzetikan, ba, bueno, igualu daletxiak zerbait jateako du baino ez da gu lideratzenari ez beha eta ez beste inungo plataforma, gurpo ekologista edo partio politikorikan hori herria hori berak egin du espontaneoki eta hau zau Tabes deñorkez. Hizamo du aukera bai e, saioan zehar hitz egiteko pizkat instituzioak jokatzen o, jokatu duten e, paperaz eta eh ba, zerbait esateko Josetxo? Eh bai, e, ni kon, komentatu nahi nuen eh baita ere, pues eh epeak nola zen ikusita, ba nola gaiazen pues edo gakoazen nola, nola antolatu zen e, e, kontu guzti hau. Pues, eh, aipatzea ba erdialdean eh, batzarra bat eh, era, deitu genuela eta sekulako arrakasta izan zuen eh eundik eh, gora lagun eh, bildu zirela eta ora bizi zen eh, piska batean hamtsan eh, eh urrengo astelenetan eh, bilerak ant, ant, antolatuz eta lan eskergarria esker ba, eh jarri ziren puntu ezberdinetan, panel informatiboa gauzatu ziren, eh nolabaiteko montajeak adierazteko eh zer supozatzen zuen eta pues hori, leno esandakoa, osea, eh hemen eh baola berria, Yakinta, Meaka, Irundarrantzat irun e, oso toki kutsuna dira, oso maitatuak eta E, noski eh arritargienak erasotuak eh sentitu dira eta eta erantzun egin dute eta oso kontatuen izan oso epe motxean hilabeteko epean 3000 gora, ez? alegazio e, bildu direla. Ta baita ere aipatu dugu jarraituko dugu labiltzen noski. Eh bueno, izaneko nuke baita igual beintzat ola berriko plataformatik kontatua bea, bueno, eta gero baita ere pues egunkariak ta irakurtzen ta jendean eta jendean mezuak eta hola irakurtzen. Hola, hau azaldu ze, azaldu denean en, bastante jarrera bo o, o bueno, gu, gustokoa irungo jende gehienak gustokoa ez dugun gauza aurkeztu dutela. Ta hortzet ja PG joarekin ja pixkat ja pues, bueno, dinamika bat genuen eta Orain zeidan aba au aurkeztuta ta nikuzte du jendia atea dela esan ez jo, eh, baina arte hau orain orain labutsi hau onartu dugu ta hau justu kontrakua aurkezten dibuzue. Eh? Orain nikuzte dut hor eta oso oso nah. epeskasekin eh aurkeztu digute. Saiot guri oso hau herri ekimena abaldin bada eta hemen indarguzia herriak atea balin badu, ba jakin dezala jendiak herriak ilabeteko epia izandula bakarrikan hornei erantzuna mateko, hori eskatu eta eman indi dute epia pixkat luztatzia binen, hau, urtiak emak inbalimaitu kajoin baten sartuta eta lantzen, eta eta, eta, eta atera, eta handikan hilabete bete-beterako epia besteik ikuezpatu dugu hori ikusai honik ez dutakak, eh? hori ari gera entzuten batek esaten dula, lagunak esan dinola, diputazio kontrandaula eta ari gera entzuten relajatzea ematen gaiutzen mezuak eta, eta horrek oraindik kan usei okerrago daka. Nik horri eztiopate xinisten. Nik ikuste ten da e, alegazioek presentatzeko pauso eman genunean euskoharloaitzatik e, inguru giroko departamentutik bueno, trabajarri, traba jarri, ez dakite laguntzeko ez dela inungo gogirurikan ez dukelo ez denola topatu. E, beste tekla batzuk ikuti izan izango eskerrak ba genitula inguruan ere, ba elkarteko jendia hein antzeko gozetan esperientzia kanata, baino berriz ere herria bakarrik behar bezutze beresten ditula arazoak aurrera. Osea, inungo inungo e, publikotikan ez 두고 inungo laguntza izan jaso eta ez da, espero ere. Eta nik hau esan nahi dut, garbi, jendiak e, zuten baldin badu la sai ez taingo esan du ez taiki zeinek eta a ber hau Hoendikan aprobatuta dago eta alegazio presentatzeko epia hoendikan zuzit dago. Hoendikan hor dira eta be, eta inungo daturik ez dakago esateko benetan hau ez da laingo. Hau ez dago cajaio barruan berrioz sartuta hau aprobatuta dago eta mai gainean. Eta gu egiten egitenaiera tokatzen zaiguna eta hoendikan bakago lana. Bilon ez dute ze gustatzen relajatzeako mezu hoiek eta neitzai bate gustatzen z egiten ari gara modu eta eta ba, nola e, esaten zenuen niñaki hizkuton eduki dutela, jabete batean herritarrra e, mobilizatu inbar direla honen e, ba, kontrako alegazioak aurkeztual izateko, baina orain ikan ez dugu hitzegin, neizista jende asko jadanik jakingo duen zerk ekartzen du zer ekartzen duen e, ba, plan honek eragin izango dituen e, asteko gure eskualdean. Bueno, Olaberri, gu, gehien bat olaberriai buruz lan egin dugu Baina, bueno, gutxora bera olaberriai afektatzen diona bos, e, Izango litzateke, bueno, errepide berri bat Iru bu, bu, laukarrietakua, zarkatzen duen, zarka, guzti zarkatzen duen errepidea Gero, erditikan, koneksio bat egiten du lakinetekin Eta hor sortzen ditu bi bi eremu bezala, erda esaten du impermeable bezala. Hale, ezin dela zeharkatu, sai zebra pasorik o autopistanta. Oi ber sortzen ditu bi bi kajoi bezala, ola berri barruan, eta gero 150 hektareaetako plataforma logistika eta ero, no sei jo esan du planta termiko bat e, une inguru horretan. Hoei izango litzateke, bo pentsat ola olaberria, e, berrian duten asmoak. Hombre, e, e, praktikan e, suposatzen du ba, ba egin berre, or, gure orografia e, nolakoa den ikusita, ba, desmonteak egin behar eh e, dauden errekastoak eh suntzituko e, dituzte zubiak e, eta egin behar dituztela, e, e, kalte e, e, zenbatu ezina e, azaltzen da e, nun nahi ez, eta gaina pues, e, lehen aipatutakoa, oso e, kutsuna diren e, e, tokietan ez. E, no. te, termika bat e, plazaratzea e, Aiako harriaren e, e, e, zean onduan... E, Vamos, eh, ez dakite zehitza erabilidi, erabili hau eh, zehatzeko, zalatzeko, ez, ozea, eh, ez duanka, ez buru, ez. Gau gaina, olakin eta erreka oso baiara istua da, eta olako laukarrietako errepidia sartzeko, ba, toki batzutan igual estali beharreko, bo, estali behar izango da, oso, <coughs> zea, oso alpatxua da eta or, istua da ta orduan la ukarrietako herbioa sartzeko mediana eta guzi pues está librere con tokia modi sí y bai bai bai bai bai bai bai aipatzen dute eh, alde guztietatikan dauden afezioak eh, severa direla ez bai eh, inguruneengan eh, bai faunarengan eh, erreskatoa errekastoaren kasuan eh, sekulako eraginak izango dituela osea eh, eh gan, denak severoak eh, bezala itortzen du eh, ptpren memorian bertan ez beraz hor eh, argi gelditzen da inpaktuak eh, kritiko ugari eta itzulezinak eh, E... Bueno, ibaien kanalizazio bera ere e, gauza izugarria hemen da o sea, e, kanalizatu behar diren erreka txiki txiki guztilek e, Oihardzun eramateko komen dire eta e, jasako duena, ba, izango da, ba, Oihardzun Ibai bera ere kanalizatu behar gautela <hazurra> Pentsa hori zer den Eta, bai. eta bueno, gure zonaldi ezagutzen duen edo zein Utsi gora bera gainetik anikusita emeak eta olabarria zer den hor seikarril nola sartzen den hori basak ere izugarria da Oida, desmonte trintxera eta ta bueno, bueno gaur zabal eta gabitzen gaur zabala dago indute estudio bat irunen eta autobista gaurko autobista 8 ez da betetzen eta tesarote ber e, berbe urte biarda hoy betetzeko o sea que zertarako zertara komi bai mar dugu beste bere bat Zato mandagu, joder, dago beti eta, joder, saturau dago dena eta esinda, esinda kotxe billi, bueno, ostras, orduan pentsatuko dugu, zeberdin barna, baina garrugun, eta gaina hidea zaten, osea, eske, atrezen, hau dena prun, de golpe ez, atrezen, joder, planoa tabar, dugu, ostras, erdan nahu, no. eta gero, e, irratian, e, unkarian tabar, egoi da, reserva de suelo, padakia 20 años, Joder, reserva solo. Eta santute, joder, horko or, bizilaguna, dakaten lurra hor, ez zatote, joder, reserva. Eta nen lurratan ezin dut orain 20 urtean ez errin portxika sore. Igual es raingo. Eta tagain e, ez e e Te, te ya to eh. ere penchatuko duzu birritan, no, igual joder, igual go potako ya te, joder, te, joder, te, te chia, gane, chia, ta, total. Sen gastatu du diru adin bir immersio batingo du o lurra hortan eta gaina ezin da lurra hortan serin. Ordu joder, hoy dago Ma, or, a, dago, ratxen, bueno, hor zerbait dago orratzen, <coughs> ez dakigu. Gero dago ez dakit egiada e, irun irunen ez dula inbeste eragin edo bai, ez? baina naire portuaren bai PTEParen barruan e, dator, ezta? Da? <coughs> e, horren inguruan CEO ze zerrezateko? esateko? Pues Hombre, badakigu ondarri bitarrengan e, sekulako arrabosa sortu duela, baina bueno, beh, horre pixka beraiek izan beharko lukete e, horren gainean e, e, zera, azalpenak emango dituzketenak. Ez? Azkenean, kontutan hartu behar dezu, ba, sekulako lan ematen duela, honek lehenbizi hartu behar dezu, memoria irakurri, pixka saiatu zer, zer planteatzen duten, gero e, hori guztia e, kalera trasladatzeko, ez, eta... Eskerrak eh, pues herritarrak pues eh, eh, alperkerialde batera hautsi dutela eta kalera atera direla eh, eh, buzoa jantzita lan egitera iru ube bikoitza erriotxak.info iru ube bikoitza erriotxak.info Ialla, Jare <tipos> Ni vaya meditera ti, sueño a Mediterránea noches a ti, mamá me tal duro a ver en EFT, llama mi día dignado en Aitarekin, posible alda visita verer aquí, valles peste muruva terori, Jerusalén go por también deja ti, ta Jala Ramala Jala Jala Ramala Jala Jala Ramala Jala Jala Ramala Jala Jala intuzotor... Bueno gaz, sortzi terdiakia ia eta herri hotxak entzuten arizarete antxeterratiaren xintonian larogeita bederatzi.zazpi.fm eta baita ere, bilaurrean dagoen megafonia horren bitartez. La Eta badugu garaia, ba, gure entzuleen iritzi batzuk entzuteko, baina horiek eh, entzun baino lehen, gogoratuko, goraraziko dizuegu, ba, badusutela antxeta irratira deitzerik. Eh? Horretarako, 0-bost, bost bederatzi, lau sortzi, iru sei bost, ipar deitzen badusute, edota eta 0-0-iru bost, bost bederatzi, lau sortzi, iru sei sei bost, ego aldetik deitu ezkero. Eta el bide elektronikoa ere baduzute: antxeta.sociala@gmail.com. Eta badu, beraz, gure lehenengo deia Arratxalde onzu baitz? Arratxalde Ondo entzuten gaituzu? Ba bai, zuek nire bai Bai oso ondo, ba, beraz, e, basurea da mikroa, esateko ba nahi duzuna lurralde antolak plan honen inguruan Bai, bueno, pues chavate, ezagitek, arinez putanarein definituere eta bueno, pues deitzen dut gaien bat hori, eh? Nire nire hitzu esquela giturenarein eta gurunda, edo bueno, pues gurralantolaketaren plan honen inguruan dakaren irizia emanen dut, eh? Ezagitek, eh, bueno, ni kargita garbi, osea, gurralantolaketa plan honen aurka hori lehenik eta benozko marretxarena. Eta zergatik, ba nire utez ezagitek egitekin egiten, bueno, pues plan hau zekulako basakeria, esekin eh? dutena hau basakeria da. E, interes ekonomiko jakin batzuei soilik erantzuten diela uste dut, ba kanpokaia lotutikan eta barreta ber, baina nik uste dut ba soiliekan interes ekonomiko zehat batzuei e, erantzuten diela, eh berriero ere eh herritarro ikuntzipatu gabe, herritarron parte hartzerigabe, eh herritarron interesen aurka eta berriore, hori pues ez, eskualiontan, e, bueno, tele pues, nago bai dugu esperientzia, eta nigoztein posaketaren bidi hartu dutela. Ba bere gara gara nagozka jua ez ari nahi ez zuten dutela, HTA eta barretagare, ere gurekin kontu hartu e, gabe, bueno, intrezko bat duen pean e, jokatzen dutela proeitu egitea. Eta horretik gara nagoa. Eta gatorietan hostean, nik bai neko bestea, oranketa bat ere, e, maigaina jarri ez. Osean, ez da gitea e, hau ez dala solikan ez zola berria, ez neak edo ametxaka den deneratzo solia, ose nigu estu eta areago di joan arazoa dela. Ose, hemen garapena dena itzakitean, basekulako egin nahi dute, eremu batetan, no nire zela, egunero-gunero, egunbaka erritarrok, bagozatzen dugun, e, eremu horretan, bai kirole eginez, e, ezakitak korrika, bizikletan, mendia, mendia joanez, paseatzen, eta barretak, bar, ose, leheno ere, gero teremu berde gutxiago ditugu eskualdean, E, eta badire hori ere bestezuena digutela, ez? Eta hori guraitsialdi, Tirol, gustatzeko tokia diren gune hauek, ba txikitu nei dituztela, ingingo ingingo gofetarik gabe. Horra izan bada, ez dut nin mitznera onartzen, eta areta gehiago, baina bai nerekin nerekiola egiten duen beste jendearekin ta kontsultatzen baita egiten onartzen, eta bar, osea, ez du guneenik nin onartzen eta peintzat, e, bai konzorna ezakialan, ni begon duzten jende guztiarekin, ba, bueno, paskendeari eta gola inundik inora aporritu erekin nagoz, et, eta bai, ni ere ez noski. Zuaiz, ba, mi esker ditzagatik eta zure iritzia emateagatik? Bai, hartzen bai, e, kontutxo bat. Meikon nuke bai, kozarko bai, e, bueno, gondiatu egi eta e, txalotzea, hor lanean egin jende guztiari eta hor bueno, lanean abitzareten egi, oso ongari zaretela, e, benetan baur e, alegazioak eta jasotzen, elegiteak eta jasotzen, eta bar txalotzea, toriontzea, egumero zonaldo horretak dugun guztiok zubekin gaudela, eta jakitzue balan egiteko presipasun osoa dugula, eta zubekin bat egiteko eh indogula gurekin motatzeko edo, zer, edo zer zer bera, eta xalotzarena eta xalotzea igual bai ba, ere bai aprobetzatzen ba mendibileen aurrean daudenei ze ere elegita jasotzen ari dira beraz xaloa ba gonbidatuei eta mendibileko jende guzti horreri da hori da ba mi eskerzuait eta beste bat arte bai zube, bai ajo jo السلام عليكم يالله يالله نحن نمشو في رمالة يالله نمشو نزورو في العائلة والاصحاب نمشو في فلسطين فلسطين الحرة نمشو في حفلة رماله يالله يالله يالله يالله Horri izan dugu, gure entzule baten deia, beraz animatu zaitezte zuek ere bai, 00212, bos bederatzi lau sortzi, irusei, sei, bost, egoaldetik deitzen baduzute, eta 002, bos bederatzi lau sortzi, irusei, sei, bost, iparaldetik, Deitu ezkero, oraindikan nordutxo bat gelditzen zaigu hemen, beraz baduzute denbora deitzeko eta zuen iritzia emateko guztionen inguruan. E, orain dela egun batzuk ere jaso genuen beste iritzi bat, imeiz jaso genuen e, hau, hain zuzen, antxeta.soziala arroba gmail.com elbide elektronikoan jaso genuen, eta onela dio ptp beste makroproiektu txikitzaile askoren moduan, HT incineradora, superportua, donostirako bigarren gerrikoa eta barluze bat, sede gitsa dirua baino ez duen proiektua da. bestelako lako guztietan guztiz ilogikoa baita. Ekologikoki hain dagoen gure txingudikoa badia, are gehiago erasotuko du. Gure lurrak txikitu, gure urak zikindu, gure airea belztu, Gure inguruko animali eta landareak akatu. Non geratu da gure lurrarekiko maitasuna. Gainera, ekonomikoki beraiek irabazten dutena guk galtzen duguna da. Christian omen gaude eta hezkuntzan gizarte laguntzetan osasunean parekidatazun proiektuetan invertitzeko dirurik omen dago, baina horrelako pifortioak egin egiteko bai ordea. Hori dela eta... Hain garrantzitsua bakoitzak bere inguruko proiektu txikitzaienkin amaitzea. Bakoitzak ozkada bat ematen badio sagarrari azkenean sustarra baino ezbaitelako geratuko. www.bikoitza.erriotxak.info www.bikoitza.erriotxak.info Esan? Guri ataketamak euskartzik, ikasi ziutuz. Euskara galtzi apena da, netzako, eh? beste asko bezangulte ba. Entzun? Bai, eta etzen hastapenean, etzen bate horrei bezala. Zaten orduan baitziren, uh, idillak, bereno. Adierazi? Uh, bueno, Errepublika Plazan, kafeam dia zen eta oso alaia. Antzatea irratia, luzaroan bizi. Lila, <laughs> <laughs> Bueno, ba, hortxe antxetaren amargarre urte urrenaren e, promoa, ba, gitzote, antxete erratia amar urte betetzen dituela, eta gaina gaur e, ospatzeko eguna dugu ere bai, kalean gaudelakor, mendibillen aurrian, ba, megafoniarekin eta guzti, eta saio berezia gure bere, gonbidatuak keinu arraroak egiten dituzte. Bueno, ba, jarraituko dugu gaurko saioarekin, herriotxaken, e, ba, lurralde antolaketarako planari buruzari gera, eta horren ditugu iritzi batzuk, ez dakit zerbait nahi duzuten komentatu. Bestela baditut beste iritzi batzuk, zeren proposatu behar e, nizuen, ba urrengo galdera bezala edo, e, ba asken hilabetean antxeta herratiak e, jaso dituen hainbat e, ba, e, iritzi edo, e, entzungo ditugu, Lehendabizi entzungo dugu Santano Alkatea eta Peio Gaskon e, Ezkerra Bertzaleko ordezkariak, E, egin zituzten e, ba, adierazpenak, eta horren inguruan e, arituko gera gara ba, eta gero. Kozen dugu, e, proiektu guztia 22.000 dela, hori tamabitik abiatu zela. Hor, e, bi alderdi, dukeien bat eskoa jarroizan ondo diren, bi di bultzatu eta defenditu dituzela. Hauek alegatziak hartzeste dituzte baina e, eusko e, ez ditu erantzun. Hor ikusten dugun hala, e, parte hartzea behar matu beharrean hain ere ekibin egin dute, eta e, azken unean, maigainera dut dute, beraiek planta egin duten. Eta impozak eta bat, gieiago, eta zabetzela gure eskualdean, eta gehien bat e, irunerriari daukion e, erasoa oso bortitzala. Bueno, pues yo ayer mm, tengo que deciros que atzo hiriginza kontseilua izan zen la reunión del Consejo asesor de urbanismo porque eta postsignador los grupos políticos Allderdi político los... guztiak eta bertako bertan bidutako gizarte gule guztiek eh, que bate egin baiike nuen Con asesor de urbanismo coincidimos en que eh, bueno... Cuáles son las alegaciones que debemos presentar al plan territorial parcial y Lurraldeantoko eta planarri aurkeztu alegazioak zeintzuk diren? Akoratu genuen, hain zuzen ere, general tenemos por baitan. Haito Iriaren eraikuntza eredu baten baitan gure interesak defendatzeko. Ni kreatu ke akordio bat, eh. Lurtu du eta garrantzitsua da, foru aldundiari eta Euskadiko laritzari onartzerakoan nindarra izango duelako. Beste plan territorial parcial. Bueno, hortxe entzun ditugu bi adierazpen benetan desberdinak e, Peio Gaskonena ba, kritikatzen, igual pixka bat e, zuetako batzuk ipatzen zenuten halen e, okultismo puntu hori ez eta bestetik ba, irungo alkatea ba, e, oso pozik esan dezakegu ba, elegiteak orkestenari dituztelako beraiek ere honen inguruan zer resateko Hombre, ni e, irungo udaletxean, aginte makiladaraman santano e, eta bere ta, udaltaldearen e, pSOe e, eramanduen kudeak eta e, niretzako guztiz e, penagarria izan da. E, izan ere, berari zegokion e, ptp planteatzen diren nondik norakoak informazioa eta ekimenak e, plazareatzearen ardura. Areta gehiago proiektu horiek udalak beste eraligileekin batera, adostutako hiriggintzantolamendu plan orkorra, PTPak ankasgora botatzen duela ikusita. E, gogoratu ezagun, irailaren hoge eta bederatzitik, jende aurrean informazio eta elegiiteak aurkezzteko epeak zabalik e, zudela hori jakinki nolatan du, horren beste denbora pasatzen lehen dabiziko adierazpenak egiteko. Berandu eta e, lidergo eza erakutsi du e, e, udalaginteak. Izan ere, mugitu bada, beti, beti ere herritarren aserreak piztutako zurumbiluaren atzetik e, e, ibili bai dira. Eta noski, kalkulo elektrolak tartean egonik e, gogoratu berdugu dugu, e, autezkundetan arian gaudela eta halako gai sentikorra e, botogalera eh erakarri e, e, ekarri dezakela, ez? Eta bueno, baita ere aipatu naiko nuke gerora etorri zirela baita ere paz, pa, e, Paez eh e, lendakari ordearen e, e, adierazpenak pixkat e, jendearen haserraldia baretu naiaean, ez? Baina men, e, ikusten ditugu, e, ba, dakatela horpegi, bikoitza, alde batetik anemen gaudala horrelako e, e, jarrera erakusten du, baina beste aldetik e, lendakaritzen le, dagoen pesoet da e, plan haue bultzatzen dituena, eta duela gutxi aukera izan dute diputazioan, e, hain zuzen, bigarren egerrikoaren kontrako e, ekimena orkestu zenean, horren e, kontrabozkatzeko eta azten ditu egin ziren. Beraz, eh eh esandakoa. E, eh hauek orpegi bikoitza dute eta kontutan izaten ari dira, e, ba hauteskunde garai eh hauek, ez. Besteak berdin ikusten duzute zerbait geiteko, ba. gutxi gorabehera, hala da. Ba. Baina dego alkate bere ondoan bera daka presilua. Zer gatik induriren? Zer gatik Mutu gea eta hasi gea eurrematen, bestela ezin ezerringo, es, eta inore ezin entratuko ezeretro txetzenon ara. Eta horregatik, entratu gea eta hasi gea prezioia eta horregatik mutu da, bestela ezin ezerringo, gurdun. Ba, beno eh, ikuste dutor, eh, pgeoaren perreikuspenan gelditutako, mm. bueno, Lan horren emaitza ikusita, pues beste remediorik ezuen, ni gusteko utor bere, udaletxea, bueno, irungo herriak, irun irungo herriak egindako lanaren kontra juti zaulitzateke. Hori es alegaziorik ez aurkeztea, isilegiltzea, beste remediorik ez dut, ez dut izan, utzut. Bueno, bizkat. Obligatuta. Ja, eta nire ni egitela bintzat, e, ez dakit ez dut e, oso, oso urbiletik hagan jaso, e, datu zertzik ez dakat. Noi hartzunen lehenbiztiko momentutekan bagainekien e, erantzuna potolo bat eta, hombre, zarbatxek eman batzigun e, lehenbiztiko bultzara ora izan zen, ba, ojakitia, ba, ba, boi hartzunen ari zirela, baya ja, milaka batzuk e, biltzen, ale batzuk, guaini bat justean bos mila tigotzi, eta han bai udaletxian laguntza bai dakatela, baino aktiboa, aktibua laguntza maila guztitan eta nik tatuak ez dakizkit igual norbat jeku hendibaino beaportatzeko, baino, baino horrek bai ematen digu guri, osea, bultzara bat aurrera eta hori jakintzia, pos, guretzako baitelea benetan ez dakit, lasaitasun bat ematen diguna ez da hogeken meztu ez dakit ez dakit, urtsu e, bat eta hor e, beste adierazpen bat e, zegoen, pixkat esaten zuena E, bau guztia izkutuan bezala era mandena eta orain bat batean lehen pixka aipatu ipatu duzute ez baina guazen horretan sakontzea ba nola e, urteak pasa dituzte horrelako plan bat egiten eta gero bat batean, bai batean alegazioak inbar dira hori nola ulertu daiteke Bue, enik taben igual e, igual azpi barratu hartu, bueno, nik uste dut bat, o, bo gehien bat gaixi dutena izan da 2003ko egoerakin, ehindako proiektu bat gaizki, bueno, alde o kontragon zaitezke. 7 urte pasa mundua, ekonomia, eh, sociedad de gizartea eta nola aldatuen eta plan berberea orkestia. Nik gustu gaina uste dut alegazio guztiak esote dieen eh Erantzun eta eta nik uste dut hasieratikan hasi bartsela serotikasi, proiektu berri bat aurkeztu eta ja baina gaur egungo egoerarekin eta gaur egungo errealitateekin, arazokiin eta ez daik, ikuste dut. E, niretzako gakoa dago, ba lenoa aipatutakoa ez dut, eta PTP hauek nola diseinatzen diren eta nola e, etortzen diren bertikalkiak ez joitik bera. E, hor dago e, gako e, Zuzenena ez, Oea azken finean e, e, Nork e, ezagutzen du bere lurraldea bertakoa baino ez. Eta hauek haie e, e, e, trazatzen dituzte bulego eroso batzuetatikan horrelako e, e, marrazki e, potoloak e, ezagutu gabe ere e, e, nundik e, ari direne e, trazaketa hoiek egiten nez. Ze, bertakoak balira, vamos, e, suposatzen ditet eh eh vamos, e, e, eluketela alako jarrerarik izango einundik inora, ez. Eta gero esaten duzu naekin eh aipatu zula marraskiak eta trazatzea eta egia da askotan, ba, periodikoetan eta ikusten ditugula proiektuak eta askotan ez direla oso ondu ulertzen, ez? Ose, ikusten duzu hor, eh, ba ez dakitze autobiain bar dutela edo ez dakitze proiektu eta esatenzu baina planoa nola nola irakurri behar da. Hori ere eh ez dakit naite izango den edo ez, baina hobetu e, barreko zerbait da, ez? Bai, Jakina, askotan eh e, memoria berak e, izaten dira e, oso astunak, e, e, E, oso itz teknikoekin e, idatziak, nun egiten iten dakokatzea, planok ere e, ez dute berden bezala izlatzen e, inolaz ere e, kalteak, eta askotan ez dituzte e, e, oieka ipatzen ze pete e, hainbat baserri eta e, eremu e, zuntzituak egongo dira, baina hori memorian ez dago jasoa. osea, e, ilunkeria ze ari gara e, e, nahi duten haipatzen dute, baina zaiesten dute eh sentikorrak izan dit daitezken e, zenbait e, kalteak, ez? Malta, gainera, horen baldin bada hau eh alegazio presentatzeko dakagun epe bakarra, ez da iot, epeo pasata. Eta uste dut e, kaletar eh arruntentzako e, oso hilabete bat, baina osea ilabete baino gutxo hilitzen zaigula, uste dut, porque gero udaletxea badaka eh San Sebastiánne arteko Tarte hori, bion... Kaleko gendia queztaka. Es, es, es, es, es, es, es que nien bai estatuta Bai, bai, bai, Es que nga horre... Errenterian egin den nadiraspen batean honen, eh, bueno ardura dune, nagusia edo ba, baiet urtarrilaren lehendu arte azkeneko berria da no. gaur prentxan ez et, hori behar no, lako no, hori eh, hori izan da ere, esan dute, epiak erlatiboki motza da eta, eta nik uste, osea, informazioa gion barzuela baino tokigu zitan, eta ez planosistrin bat ola lerro batzukin bautia ola e, google ez bateko zerabaltian eta ez ez ez ez gure lagun talde batek informatikan pixkatea eritua dena eta simulazio batzuk intsuna, askoz ere gehiago lagundu du gauzak ulertzen nola izango diren, nahiz eta igual hori izan izango azkeneko atrazadua bezik eta igual aprosumazio besteik ezta, baino horrek iu alemandu ideia bat zehatzago zertan aigian itzaitzen bereiak emaltu dut eta informazio baino bereiak gukik batzutu den obantxe bertan fiko ban, edo eo zein tokitan areto batien maketa eta guzti den aia ja jarrita eta eta guk ikusteko benetan zertako dakagun alegatzeko e, aukera Gaina ez gaude hitz egiten obra txiki batetaz e, baldintzatuko zuena ba, EPE Iria edo, edo provintzia EPE Motzean e, Bi jabetetako EPEa parte hartzerako elegiteak jartzeko ogei urtetan e, edo gehiago ba, herrialdea baldintzatuko duen proiektu baterako ez. hor dago tarte hori ez da? <coughs> Hori da, beraien izkena erabilitzan lo de los palos en la ruedas, posa hori da Ganea hori, 6. urte egon du da gale gazioako erantzuteko Hori ba, trampa hori ziki nago Hori joko ziki nago Eskoi da, jode, behodiz be, be, era bat dute, urte pilo bat hori proieto eritzen, estudiatzen, estudiatzen eta jekiten zer den Eta gero guri bat dute, ama oso, oso baina pentsatu Ama oso guk den oda gau gurlana, bua bizitza. Eta hortik an da tratatzen dut tarte bat, tartetik bat hori gurlatzeko. Nola urlartzeko dugu hori eta. Ama otro unien, güi den posible. Eta gero ezatunde joder, jodez, es día entre ayer mier de mensela baño, explica epia, hau da, eh. Osea, gero makinak ja mendian daudenean eta zuluak egiten azten direnen, or ja sta vuelta, eh. Osea, orain da benetan guk informatuta eta eta ekiten eon berdugun momentua. Bato. Ez, hemen da, e, ikusten batetaz, den informazio utsuneak lasgarria dira, gara hitz egiten gauz simple bateta, oso konplejua den oso konplejuak diren azpiegitureeta hitzaiten e, ari gara sekulako inpaktoa mm. ukiko dutenak eta hoiek behar dute e, behar den, e, denbora guztia e, e, aztertzeko eta lehen lenoenrike esaten zuenarekin ban dator, osea, eh eta bulegoetan landutako eh e, makromemoriak ez dira gantzutenan 15 bulegoetan. Berda e, peluse bat eta sakonki aztertu. Ulertu ta, osea, irakurri eta ulertu. Eta bero, bero de, dire tekniko tabar, gu ez. Eske horregati imote, tekniko gure guena A, a, el cartera o ovar eta esplikatu pasokari Meres ben, benetakoa ez bazen farregarria izango zen benetan seren askenean e, surrealista da horrelako egoera da ez da pasatuko gera beste adierazpen batetara <coughs> honek eh, Javier Belzak egin zuen eh, ba herriotsaken ainz uzen eta bueno entzungo dugu berak esandakoa Sí porque bueno en principio Eh, aquí se fijan pues, directrices generales, pero también estamos hablando ya de obras y de acciones concretas. Es lo que sorprende de este, de este plan, porque está proponiendo cosas pues que hasta ahora no se habían fijado, que no se han contrastado y que, la verdad, muchas de ellas pues son realmente realmente duras. Bueno, eh, este plan, como los que se hacen ahora, al principio, en toda su primera parte, pues hay buenas intenciones. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de, de vidagorris, hablamos de, de ese tipo de protección ambiental, pero joder, luego, a la hora de la verdad, Pues lo que dices ahora de verdad nos está planteando pues unas obras pues como las que conocemos o sea más más obras de infraestructuras eh, más obras de muchísima construcción de viviendas eh, más eh, obras de, de logísticas e eh, incluso el puerto puertostería bueno hay, hay un montón de ampliación del aeropuerto todo eso toda esa caja de desastre ecológicos nos han puesto juntas y en realidad este plan pues no la sigue nos la sigue pues, no no, no, no hay gran diferencia con lo que hemos visto hasta ahora a pesar de sus primeras páginas ¿no? que nos habla de otras cosas. Sí, bueno, este plan incluye desde Azpicarraga, o sea, to toda la comarca entera, desde Andoay, ¿no? Entonces, es interesante que haya un plan por encima de, los, de, de las propuestas municipales. Se entiende que, claro, con participación de todos, incluido ayuntamientos, porque compatibiliza las cosas de esos y otros, ¿no? Entonces, por ese lado está bien. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que se está haciendo es metiendo infraestructuras que no tienen que ver con las comarcas ni con el municipio y que vienen, parece, orientadas desde arriba, que caen encima de estos de estos sitios, ¿no? Eh, hay propuestas que nos afectan ...a todas las zonas... ...bueno yo ahora mismo desde donde estoy hablando... ...pues estoy viendo un, en este momento lo que son unas praderas... Eh, ...praderas y una zona de bosque de caseríos... ...pues por aquí mismo de lo que estoy viendo ahora... ...va a pasar o quiere pasar una carretera de seis carriles... Eh, ...que quiere cruzar... ...bueno pues desde Rentería, desde la zona perubrena... ...hasta la zona de Viriatú... Eh, ...por todo el Valle de Ollarzo un completo... ...y toda la zona rural de Irún... ...incluyendo Ibarla o La Berría... ...bueno ese es una, un proyecto que cruza toda la comarca... ...después hay otros grandes proyectos... ...de instituciones logísticas... ...pues de plataformas... ...que algunos días van en la ...pero sobre todo... Eh, ...van en la zona de Lezo, Gancho y, Lizqueta, y también se prevé en la zona de Irún... ...no, de Berría... Eh, ...luego hay otras cuestiones... igual de, de menor... ...de menor trascendencia pues... Eh, ...pues acciones menores... ...de, de carreteras, de enlaces, carreteras... O sea, ...hay bastantes obras bien viarias... ...y luego también pues se, se diseñan... ...sigaros, eh, zonas de, de posible crecimiento futuro... ...o sea, hay se reservan en lugares en los cuales, eh, en grandes superficies de, su, de terreno, en los cuales no se va a poder hacer nada, pero que para el futuro van a ser para construir. Bueno, hemen badaude hainbald kontu neri interes, interesgarriak iruditzen zaizkidanak. Alde batetik, eh, lurralde Antolaketarako plan planonek eh, jasangarria dela esaten du, horrela definitzen du bere burua, sosteniblea bezala. Eta gero bestalde batetik, e, adierazpen ba, hauetan entzuten genuen pixkar gehiago e, ba, ikuspegi orokorrago bat, ez? Gipuzkoa mailako ikuspegia ematen zigun e, Javier Beltzak. Honen e, inguruan zer daukazute esateko? Ni, ni zentsu honetan e, e, eredua bere osotasunean hartuta e, planteatzen diren proiektu hauek e, oinarritzen dira dagoeneko porrot egin duen e, eredu batean. E, aspirituraren e, ereduan hain zuzen eta adibide garbiena daukagu e, e, estatu espainarrean. E, Europako koesio fondoetatik Espainak izan da e, diru eta inverssio gehien jasa, jaso duen e, e, estatuak.. E, Koezio Fondo hauen elburuak onakoak e, e, ziren. E, nolabait, enplegu maila, e, e, ekonomia maila, eta e, e, ze, gizartean, ongi izate maila parekatzea gainontzeko e, Europako Estatuekin. Ez? E, eta aztertu dezagoen horrein, e, zertara bidali, bideratu zituen Estatu Espainiarrak e, e, e, Koezio Fondo hoiek, eta e, ikusiko dugu, Nola, ba, gehien bat bideratu, bideratu ditu autopista eh, kilometro eh, bueno, Europa mailan eh, gehien eraiki dituena, eh, autopista autobiak eh, trenbide, eh, osea, abiatura handiko trenbide zarea eh, ere <coughs> eh, Europako eh, zera, handiena, azkenea markada, bi markadetan eh, gehien eraiki dituena. <coughs> Eta e, emaitza e, hor dago, begibistakoa behibiz, da Azkenean, e, Estatu Espainiaren e, e, politika hau, e, espirituaren politika e, nora eraman dion, ez? E, aurkitzen dugu, Estatu bat e, e, badagoela e, kiebratik gertu e, e, e, Europako beste Estatuak e, diotaren, diotenaren arabera Gero, langabezitasa eh altuenetakoa duela eta eh errenta errenta taza txikienet, txikienetakoa. Beraz, eh hor dago oh, modelo honen adibide eh, eh, eredu honen adibide garbiena. <coughs> Gero, eh aipatuko nahi ere eh, eh, krisi aziera, krisi honen hasieran eh Pepin Blanco, eh, sustape ministerioak egindako eh, eh, eh, adierazpen batzuk non aut autokritika egiten zuen, esan eh, ez, eh, Espainiar eh, Barne Produkto Gordina eh, zeintzean ikusita geiegizko inberzioak egintzituztela eh, azpigituretan eta horiek eh, sortarazi dituztela ekonomia errealean eh, sekulako desajusteak, ez? Beraz... Eta oraindik orain e, eredu berdinarekin e, e, jarraitzea Eusko Jalaritzak e, e, jarraitzen duen bezala ba ba vamos, osea, e, konturatzen gara nola e, e, pues, e, murrizketak eh ematen ari dira e, esparru guztietan. Osasunan, osasun bidean, eskuntzan, kulturan ia ia esparru guztietan. Eta aldiz espiritu e, erotarako, ez dago krisi, krisirik. E, e, azal, azaltzen dira, sisa balira bezala, e, mendian, vamos, osea, e, e, nun nahi e, sekulako proiektuak izuarrisko koste ekonomikoa dakar, dakartenak, eta noski e, e, ikarri garrisko e, e, impaktoak dituztenak, ez. Hor, Gipuzkoaren kasua aipatuta nahiko nuke esan, ba, gipuzkoa dela e, lurralde bere oso baitan e, hartuta, e, transporte aspiagitura eta erako lur okupazioaren, okupazioaren tasa altuena atakoa duel lurraldea Europa-Mailan. Eta ala ere, segi eta gehi eta... Mesedes, eta gero e, guzia jasangarritasunaren izenean, lotxik ez daukate. Hori e, galdetu ninin zuen ere bai bestehin e, Ez dakit punduraino e, plan hau irakurri du zuten baina imaginatzen dut e, neista igual saoneean ez gainetiktan bai baina nola defenditzen du proiektu honek bere jasargarritasun hori. nola esan dezakete e, proiektu hau jasangarria dela nola ikusten cuesten de su teatro. Misterio. Muai. <laughs> <laughs> <Boabai. laughs> Misterio se ha resuelto. Muai. Es da naturala ikuchu ikuchu igual estu ikuchuko eta auskano Hombre, nire irutzen zen jasangarritasunaren augustia planteatzea adarra jotze galanta dela, ez? E, e, vamos, osea, instituzioa, que behin eta berriro errepikatzen digute, e, neurria kartu garritu gula jasangarritasunaren izenean eta beraien praktika eta politikoa guztiz kontrakoa da. Jasangarritasuna e, erabiltzen dute e, estetika hitza gisa gabe Baina, e, vamos, edo norre, e, Eh, bi hatz eh, dituenak eh, vamos, ez, ez duela onartuko hau eh, jasangarria bezala. Nei galdera ezin duten antzun, ba, ez dutelako argumentoien berri, bine on, jasangarritasuna ustez hasiera eh, batian, eh, sabien nintxa horra gari ditzen, entzunio lanik eh, terminoi lemizikoz, eta hori omentzen eh, ja, E, talde konserberzionistak eta ebitzen zuten hitz e, bat eta indik intxaurra egintzun nioen lemizikoz eta handikan gutxira alde intzuen intxaurra baino espantau Oseak, e, ez dut beharrikan ere Gideak talde konserberzionista esan duzula eta beste, beste kontu bat etorri zaita aipatzen zutena eta lehen ere Enrika esaten zenuena e, Planteatzen da lurreremu batzuek e, babestea Baina ez ba bestea natural e-reserva bezala Baizik eta ba bestea e, ba, be, noizbait, hor beste zerbait egiteko Beste aspiregitura batzuk edo beste e. E, industria gune batzuk Horren inguruan zer rezeno zenukete Ba adibidez hola kasuan irungo bueno, e, udaletxiako politikoa, bueno, azkenean bostkatu zutenak, bostkatu zen, zera, PGOi esaten zen, ola berriaia ia babestuta gilditen zela, baina beste era bateko gabezakin. Hau da, babes hori edukizkero olako obra antirik ezin da egin, eta ia berez babestuta dao. Olako, zera, babes hori egite dutena... Hoy va gero sortu dizkake, o sea, mugimenduak eta olakoak egoteko. Gainontzekoan ez ez dut ulertzen. Berez ja olaberriak nola gelitu den ikusita. Hoi unika el patu naik txobat eta da e, ze baitetan e, e, e, aiarko parke naturala bezala olako izendapenak egiten direnean E, pentsatzen genuen, pentsatzen dugu, zerbait hona dela, ez? Denak, ostia, pues, babesteko jarrera hartzen da, ez? Ba, e, konturatu naiz denborarekin, e, beldurra eman behar digula Zeren, e, babesten duenean zerbait da gainontzeko guztia e, zuntxitu eta txikitu nahi, nahi dutelako Eta horrek eragiten ditu e, e, beldurra Hor dago, jaizkibel ere e, Natura bimila sarean sartuta dagoena, eta e, ze proiektua e, datorkionez. Beraz, e, behin babesten dutenean tokibat, e, kontuz, dardar jarri bergaraz, horren e, e, atzetikan dator e, gainontzeko lur guztiaren o, e, okupazioa e, demostratzen ari duten bezala. Ta ere interes genera daudere bai, ez geho, segunta zertako babestu dengoa zer bai, baina interes generala la jartzen denean horrek, Beste guztia baztertzen du golpetikan. Babestuta dengoa, zerbaitetako. Baserriko ba, semiak beha, aitzan itxean duan bere txia hitzeko eta babestuta dengoa eta ez duin. Ba, nire kasuan adibidez, nik itxia moitxu behar behar nuke tokiz, e, karreterak e, ikutxuko baliak gane terrenua, hor txemuga mugan dago, horko trazadu ikusita hor muga mugan dago. Ba, ikutxu behar behar nuke Osa, nahi ba nuke nereitxia moit jutokiz, ba, ba ikusita baxoa, ba, bizitza kalidadia nukela, eta eskiltorak behitzera joan, eta, ba, ezingo nuke, baino lur babestuan naholako. Baino sei herritetako patio bajartzeko, hortako es que dago es ez dago babesik. Ez dago babesia, gu gude zer iziteko. Bihode kiteko nahi no dutena. Bueno, leno esan dut, ola berriak babestuta, baina, bueno, Leno esan dut, jaizkibel bezalako toki bat babestuta dago. Ola berriako, zera, babes hori, baino hondigoa izango den babes batekin, eta, bueno, hortxe dao. Oh. Uh, bai. Nikai patu nahi konituzke gainera, ptp memorian baitan eh, kontraesanaten aritzen direla, eh, bein eta berriro, osea, de, daka, literatura bat oso ola babestearen aldekua eta ez daki zer, Baina gero hor, e, aitortzen dute, gehiagizko gehi garapen urbanistikoa e, eta espiritu eratakoa eraginalarria duela e, estrategikoki e, garrantzi handiko ekazal e, lur ere moen konserbazioan. Orduan, e, ze, erotu nahi gaituzte, osea, e, literaturialien <coughs> txuten dugu eta badiru di, zerbait e, konservazioan iztagoa e, dakartela eta guztiz kontrakua da, osea, leheno Javier Belzak aipatzen zuenak, ez? E, literatura, bidegorri, ez dakiz eroso, oso politxea, baina horrelakoa planteatzen dituztenean kontuz, kontuz, e, datorrena horren atzetikan, bat, latza, ez, areta okerragoa. <coughs> Bueno, ba, azken basken adierazpena entzungo dugu gaur bertan eindako adierazpen bada eta Michel e, Igiart e, biriatuko auzapezak eindakoa e, beraz entzuten dugu eta gainea horrek emango digu pizkat aukera hitz egiteko ba gauden tokian egonda endaian egonda ba, iparraldearekin zelotura izango zuen e, lurralde antolaketa plan honek Beria hitzena ona gegeina da nola Norbeite proiektu bat iteralduen, orde e, e, pentsazten alduen proiektu bat itea, ango jendeilekuko jendeilek hartu gabe. Oh. Nola posible Eusko jaularetzazue gobernu proiektu hori eskupean orain ukaitea eta frantziako eh, gobernuari, edo doakitaniari, doakitari, deuzik ezaipatzari? Posible da? Hori oh, da, hori da, hori da. Horri arritz, da, horri da, horri da, horri gauzik aundien, aundiena. Eldudie gobernu, hanko gobernu gehintzela beremuta be nahi duen guztia hori ados gira denak, inai balimote ezte otobierri bat intzatela, neto horriz, gaurko zubidat, gaur den otobistan otobi, uh, zubidat, nola pentsatzen alitakei, dibuixo bat ere itia, bertze retxian, bertzei erik aluetu gabe, hori, si zine txinako da. zada, gauz hori bada. Eta zure ustez hori, aiz, Bueno, Hortxe genitun beste adierazpen horiek, da pasatzen ari gera saiontane nere oneri ala iruditzen ari zaite gauza surrealista batetik beste gauza surrealistago batetara. <laughs> Nola ikusten zute hau. Ba. Nik uste eh, argiak izan direla beraien adierazpenak, Osea, beraiek arritu tabalin badaude gu ere antzekoak. Ez? Osea, eske, eh, batzotan horrelako eh, ikarraresko proiektuak eh, kokatzea lako tokietan eh, bere ja ezaigu buruan sartzen, baina nun baiten buruan bai sartzen dira. Eta hain zuzen nik eh, eh, nora bide horretan ipatu eh, nahi ikonituzke, pues, eh, badirela eh e, lobby batzuk e, bultzatzen dituztenak e, horrelako azpiegiturak, ez eta e, nahiko naiko direla eh lobby hauek, eh, ez? ezazu zen direla enpresa batzuk e, e, e, zenbaikazuetan e, e, ordezkaritza mistua dakatenak eta bestetan eh enpresarioetaz e, osatuta e, Jaizkibia eta Gipuzko Aurrera bezala eta beste batzuk nun soil zoilik enpresarioak osatutakoa elkartea direla. Eta hauek, e, erakunde hauek, ez dira demokratikoak, e, au, demokratikoki aukeratuak. Inor, ez dira e, boskatu, e, eta ala ere, e, sekulako e, pisua eta se, sekulako presioa E, eragiten dute, azpigitura hauek e, gauzatu e, daitezen, ez? E, nik uste, beraiek dramatela e, e, gidaritza eta beraiek direla diseinatzen dutela e, PTPak, baita politikoen gainetik, ez? E, eta politikoak men egiten diotela e, e, ilundiren erakunde ekonomiko e, hauei, ez? Es aquí te servei geiago eran xi honen inguruan. Ba bueno, leno orbiatuko zalkatia entzuntaro, os. Sei, ala, sei es que negozio ez handuzuna oso, oso surrealista da. Eh, ta ni adibidez, eh PGW-rekin kontatu nintzeno, no, bueno, orain bezalaek kaltetua naiz eta inork O, hau idazten du inor ez dizu deitzen esateko gutxienez aizu zure terreno nuevo bueno zure terrenoan liteko zure aiteko hasmoa ni sortea sortea bueno, honetan hartuta zaudela ta azkenean pues zara pero o, laloi urtetako atxon baldin balin eta ta pues hori zure bizitza duzu lasai askota egun batean itxiko zeizut tipoa desanez aizu hau esporpazioren dirugu za cantidad data horche duzu ta Zertatzen dago, eh? Ezai inorkez duei abisatzen ta, gutxenez, zahori, da, gutxienez ze hori, ba. Ta gero, eh, bideotuko kolkatiak esandakoekin, eh, gauzak surrealista iruitziagatikaren ere ez pentsa, eh, gezurrezko direnikan edo. esan dute hemen gauzak, eh, orlaitia ja, oi, ohituta daude. Esan dute Ondarriko udale zena aeroportua. Gaur egun elitzak egingo, baino, gaur, eh, salida bat bilatu baino Aunditxu hiten da Habida e, duro hendiko trena e, Iparraldeekin lotuin behar da <risa> Faltzeak ez du argitxun nundi lotu nahi duen Baina gubagoaz gure obrakin aurrea Eta Nafarroko gobernuak ere endarlasako belateko karretera Hintzuen ean Bin horabideko Osea zeraba karra hintzuen ez, ez autobia bat baizik eta hindu no? Moldako moldaketa bat Ba nolabaitxera Hipotetikoki hor e, Berak E, e, zera e, etorkizunen batian, transpireneik aiteko e, ba, e, zera dakalako, esperantza dakalako, nahizta frantziako hentik gana hortako hati airik ez, e, ez dion ireki, baino, hola iten da dena, osea, surrelista izateatikan, ez da gezurrezkoa, egin dire, ematen dute, baino ez dire. irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info esan, Nei grazia egin du beste aldea pasada da planuan Ni miakaren nago, eta ikusten du punt horiez Eta jo nien, e, osea, interneta atzaren duzu planua Eta joten zen, onditzen, onditzen, onditzen, eta begiratzen duen dikakukoten da Nikurtzunen, bueno, hausortik emasatzen da, zemartzen duen tunela, txandrera Eta hortik, anerreka pasa, bide asoa pasa eta frantzera, beste aldea Eta ni zen, ni pentsatzen, joder, no la hori, beste aldeanin eta beste aldean ez dakite ezer. Oitzen, nola Guk, ik, Euskar, zik, da. Hoitzen, gratindu. No la. Esan, mukik guri ateketamak euskaraz ikasi sinten. Euskara euskaraz galtsia da, netzako, eh, beste asko izango da ba. tema. Entzun? Bai, eta etzen, hasta penian, etzen bate horreibesala. Zer orduan baitziren, uh, idillak, beren. Adierazi. Uh, bueno, Errepublika Plazan, kafeam dia zen eta oso alaia. <gülüyor> <gülüyor> Antxetagirratia, luzaroan bizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Azte leinean, neskaketa mutilak, denokonekin goaz, berdintasun erantz, goazan txetara, goazan lurrarekin batera, abiadura motelian, tatomaten tomaten goazan txetara, goazan Azte azkenean, endaiatik zerura, txapela buruan jarri eta iraulimundua, goazan Ostegunean auzotik txetara. hemengo gunean, hauzotik hemen jaiak dira, tango obraz blaga, goazan txetara, Ostiralean kanpotik etorritak gure ara irratitik mintzagoa zantxetara, goa zantxetara. Herri hotxak, Bidasoaldeko elkarteen ahotxak, egunero sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Bengaude antxeta irratian zuzen zuzenean herriotsak entzuten eta dakizuten bezala gaurkoan kalean ere entzuten gaituzte Mendibil eh, parke komertzialaren aurrean jarri dugun megafoniaren bidez Ja len aipatu dugu, hor badagola jendia, ba elegiteak jasotzen Lurralde Antolaketarako planaren kontrako elegiteak hain zuzen eta aingo dugu ba, beste koneksio bat puntu horrekin, bertan e, lehen aipatu bezala koldo nagusia dago, Antxeta erratiko e, kasetarria, beraz e, itzaingo dugu berarekin emendikan minutu batetara eta ea lotu diguen ba bat edo hortikan. Aixo, Koldo, hortzau den? Bai, ba, hemen txegitzen dugu, mendibil mercataz zentralen zarreran, eta esan bezala, beno, ba, e, luaralde entolak eta planaren kontrako zinadurak e, biltzen ari da hemen iraun e, ba, asambradako, do, biltzen dira, iraun asambradako e, kideak, ba, hartzaldeko, sazpiterri, soziale ordein gutxetatik, eta pixkanak a ba, jendea, hurbildu da, ba, informazioa azke, eta, norai ere, ba, bertan, e, zinadurak biltzen izan den, ba, kide batekin izten ingo dugu, kaixo, gabon. Bai, gabon. Menox, ba, esa mesala, hai zu es, esa mesala, berox, ba, siniatu bilten egozara, mm, ba, azken ordu terdi honetan saian gar agintuzen ere, eh, nolako girua, e, ikusi duzu hemen ba, Mendibil Zentroaren sarreran. Bueno, ba, siiatik konturatu gera jendea hurbiltzen dela siniatzera eta informatzera eta izugarria da jakita, bueno, info, gerozta informatutako dagoela jendea eta informazio gehiago jasotzen den ba, sinatzeko prest dagoela. Eta duan, sinatura nahiko jaso ditugu gaur, eta beste einbeste, eraman ditu uste alegazioak etxera, beraien aldetik irakurtzeko eta sinatzeko. Beraz, garrantzitsua da jende informatzea, berosta informatuago dagoen neurrian, ez daukainun garatzerik sinatzeko. E, sinatu duten artean, ez daki ba, dagoeneko bazekiten, zer den PTP-a, lurralendorak plana, edo ez edo informazioa eskai urbindu bila. Beno, ba, zerbait eta sinformatu didenek, segit joan etorri dira, eta nien gara gabe sinatu dute. Eta informaturi ez daudenek, pues bueno, informazio eman diegu, eta momentuan nien gara gabe sinatu egin dute. Uh -huh. e, nabar da, ba, hemen egon gara, eh, zuen eh, aldamenean, eh, beno, ba, nabar mentzekoada, adinez berdinetako jendea, jende gaztea, eh, eradeko jendea ere urbit duela, ez bai, e, adinez berrinetako jendea eta zandesako e, klasez berrinetako jendia ere, hau da, be, jende guztia dago nahiko honekin eta ba... Beno bai, ba, hori xe, eh? hain zutu nere, esan bezala, zinagurak, bilzen aritu birela, eta, beno ba, hemen hota eh, du, eh? baina, baina, bantxe terrataren, Ba, programazio berezionen berotasunean, eh? Aizutun ere, ba, hemen esan bezala, ba, irauna-sabladako eke sinagura egipilten. Hori da, guen mendikan eh, ari geratransmititzen, osaiatzen behintzat eh, berotasun hori, eta jagutxigi gelditzen zaizue, eh, ordu la orden balbesterik ez, ba, hotza eh, pasatzeko, eta ja sartualko zareten nun baiten, bero pixka gehiagorekin. Ba, mi esker, Eda. koldo eta egon goera. Agur. Eda, ja. Minutu gutxi, amar minutu gelditzen zaizkigu hemen, herriotsaken hotxaken, antxeta irratiaren sintonian, mi esker berriro ere, ba, hor e, mendibillen aurrean dauden guztiei, bai, elegiteak jasotzen ari direnei, bai, antxeta erratiko kideei. Ja, esan bezala gutxi gelditzen zaizue, e, e, ba, otza pasatzen eta emendikan gutxira, ba, saioa maitzean, e, jasotzeko aukera, eta biarrarteko arteko, E, aukera izango zute, zeren uste dut eta gure gonbidatuak esango didate ba, e, bihar daudela ere bai itxorduak e, elegitea jasotzeko ezta bai, <coughs> jarriko dira puntu ezberdinak alde batetik meakan e, jarriko da mai bat eta gero moskun e, e, beste bat e, amarretatik aurrera aukera egongo da sinatzeko Eh, aipatu ere, vamos, ikusita zenbat eh alegazio bildu diren 3000tik goitik, eh jendea ze jarrerekin azaltzen den eta horrek erakusten du zenolako zurrunbilboa piztu den eh halako proiektuak. Jo, nola nere eh aukerik eztakanak alegazio bat eh, eskutan hartzeko edo bai eztalako maitikan pasa edo ez, aukerik ez zugola izan. Eh, badu, eh, mehakako hau zuelkarteko web eh, horrian, balka sartzia mehaka... Mehaka, jarri, hau web, mehaka eta josta Hor eh, inpreso batzu, bat ju, argazkia, bat planoak, simulazio denetik daga informozio hau hor daka eta gero jasotzeko, alegazio bera jasotzeko saken bertan utzitzia baka edo bestela mehakako zuelkartean edo edo zeina zuelkartean irungu zidan edo Moskuko eozeinta bernatan, Ibarlako eozeinta bernatan, toki asko dare utzitzeko, sake bakotxeak behar aldetik nere egitia baka impresora martxan jarri, kopiak altsukate, amatxo ieman, eta zinara zi Bero, ebai, hola berriako, ozera, nekazal etxian hasotze jo, bueno, bau bestera, bestera bateko alegazio da, baina ara ere sinatzea jo daiteke. Irekia da onia, claro. E, horren inguruan ere eta ja pizkat azkar, baina eh elegite mota desberdinak daude, ez? horren inguruan zerbait esateko. Ba, bueno, guri hau pizka bat, bueno, eh, o sea, que somos Mateo Asco de la Honda diputazioberak eman dako datukin, 2008ko datukin, ze trafiko jasatzez zituen ze errepi diak eta ba, e, ikusi dugu ez dela bate beharrezkoa bigarren gerrikoaren luzapen nahi diak. Hemen datu askar batzu emago ditut, baina bueno, 2008ko datuak diak, eta e, kat, bo, bentas eta behobia harteko ere moan, 83.000 ibilgailu pasatzen ziren eguneko eta Nazional unon Bittartean ospitaleko alturan 39.000. Eh guchi ora bera esberrindu zakegu bata ap 8 trafikua e, pasokoa dela Alegia, Europatic o bueno, se arkatu gaituz gaitula. Eta legia ber, e, berriz nacional gune trafikoa e, barruko trafikoa da. E, bigarren gerrikoa egin baino leno donostikoa. Anoetako anoetako belodromoetako Jaizus, anoetako belodromoen eguneko pasatzen ziren. Beraz, orain eh y hiru aldiz gutxi trafiko hiru gutxi pasatzen da AP8tik Anoetako eremu urtatikan, sa konparaketa hori Eta kontutan hartu bar dugu orain hirugarren karria zabaltzea onartu dela diputazioak eta ordan beresz orain jasandezaken trafiko hau asko nazko sandi goizan odela eta eh e, bi 22 urte ostu 23 urte beharko zien limite horreta iristeko pero, bueno, esate dute nez askoz mantxo goi jugo dela guain dikan oso oso zea daula guain dikan askoz ez geio eribia ditekela autopista horretan eta gero AP sortzia utzi nahi dute barruko errepidea bezala irungo barruko errepidea bezala baina, bueno, pg1 ikusi zen E, e, udaletxeko teknikoa ikusi zuten hori e, zinezkoa zela oso zaia zela Oso bai diru aldetikan, e, Riberako laberrian inguruan ola, e, Ribera etxia daude Meakane bai oso zaia zela ta, Apusto egin zuten ronda rondazur egiteko no, irten bide bezala o. Eta berez ikusten da ronda rondazur hori egitea beharrezkoa izango dela naiz bat egin edo bestia egin eta rodasurroi egin ezkero ja trafiko interno hortik bideratuko da, hortika nacionalunora jongo da o, o apes hortzira eta berez bigarren gerriko hori luzapen oi ez da bate beharrezkoa, gutxolara askarrez handa <coughs> nari Lotxagarria iruditzen zait, halako e, aspiritura potolo planteatzea eta inungo daturik ese matea e, aspiritura hauek e, e, justifikatzeko. ez. Osea, e, eskandalagarria da, ba, planteatzen diren proiektu potoloa hauen inguruan, ez, ez justifiikatzen eta eta gehiago ikusita e, krisi garaian sartu genuen etikan e, hainbat errepiden trafikua e, hexi egin dela. Gero beste aldetik e, gehiituuko nah ekonomi nuke Felipe sandakoari ba, nola a, e, e, ene bat ere e, ampplitzen ari direla eta e, ba, ikusten da gaintsurizketan e, e, lehengoko flujua ez dagoela, horrek e, internoan dagoene e, e, zera movimendu hori e, e, nola bideratuko du. Eta gero baita ere, e, e, zera, iruñaldera beratik handi joan errepidea hori e, ere konpondu berria da. Eta askok eta asko autatzen dute e, orko bidea lehizar handikan jutea baino e, iruñara joateko beraz, eh gehienez gehiten arida eh, a 8 eh, dagoen eh, trafikoa eta etortzen dira eh, eta planteatzen eh, eh, bigarren gerriko sei karrilekin, osea eske eh, burutikas ez, eh, ez daude eusano eta gaina eske alperutsak eh, bezala kontsideratu bar ditugu edo negligente hutsak nolatan planteatu daitezke eh, horrelako proiektuak daturik eman gabe. Hori ez da bat ere serioa. Osea, justificatu badituzu eh Zerri erantzuten dute, e, beraileka inbestia aipatzen duten beharre, beharreko tasunak, eta e, e, hoien onurak ez ditugela inundik ikusten. Azaldu ez atela bertze onurak e, dituzten gure auzoetako zoetako horrelako e, e, plan bortitzak. Bueno, azken hitzak eh, mehakako eman godi zkilegu, ehan edoten zerbait eh, gehitu ja bukatzeko. Zaten no, ba, dute bezala ez, da, datu guztien, nu nidega datu hori eta bat ez. Eta guztien dugu, jode, askotan ninten dut, hor daude jende batzuk, e, teknikoa, politikoa, hor maia batian, oza, e, altura batian eta dakate hori dena. Eh? Eta ikusten dut ezgea ezin dugu fiatu behaz. Zartekan ikinten nahi eta datu gabe. Irunen, e, Felipe mandu datu batzuk, indie estudiok, E, PGO, e, plan generalitzeko irunua, erun, trafikota bar eta zera alternatiba zegoen, tanonime zen eta estudiagoan zegoen eta gero guetik anetotzen da, bestia zikarrila, hori e, txokatzen du, zen egin zizotea hori daude datua guztiak e, azuan e, blog mehaka ausol kartea daka blog bak engoglek sartu mehaka eta hor daka guztiak eta ikusi pizka zer dago Nei bon, bakarrik esan nahi nun, ba, gu guria definitzen nahi gala, baina ez gure itxia bakarrik baizik, eta bueno, hau galtzen baldin bada hau mundu guzia galduko nuen zerbait dela, eta irunei gelditzen zaion azken parte berde, ruralta euskalduna dela, jatorra izkoa, eta irunei auk entzen balin baiote, pues, eske, i, irunei geztu eh. jakingo ez da nuen dikandatoren ere. Esta goge chica galduko dugula edo lasaitasuna edo paki edo onjotako ruta bat edo edo birigarrotako txokon bat edo, ez da hori. Hemen galduko dena oso gauza serio da. Eta ez dutuuste inork kalibratzen ari denikan benetan galtzea iha nauzta ekologia. Eh, aipatu berare ere, eh, nola planteatu daiteke eh, Hori, transizio eremu batean, eh? Zaiako harria parkea hor dago, ozera, piskeate e, gune txoko berezi bakarren atakoa galitzen dena irunen, eta, e, vamos, horrek, suposatuko litzake sekulako tapoia, eh? Sor, e, eta, ekarriko lukena gainera, e, e, zera, bigarren gerriko eta e, azortzinen arteko, sekulako presio urbanistikoa eta hori fomentatzeko. Buenas que ni gelditzen gera Enrique, Iñaki, Josetxo, Felipe, mi esker benetan etorri izanagatik. Eta eta beste bat arte igual. Vale, eskerrik asko zuei aukeremalteagatik. Zer gasko. Hiru be bikoitza herriotsak.info. Bero hause izan da dena, erri hotxak antxeta irratian laro gehiatabederatzi .zazpi.fm en entzun duzute Eta esan barra dago, ba, errepik apenak egongo direla, berandu iritsi bazarete ere, ba, izango duzutela e, aukera entzuteko saioa hau berriz ere Gaur bertan amaiketatik aurrera entzun gai antxeta irratiaren sintonian Eta bestela urrengo astelenean ordu biletatik aurrera Gure blogean ere, entzuten aldo zute, riochak.info, ba, bai saio hau, eta bai egunez egun egiten ditugun saio desberdinak, hasieran e, esan bezala, bidazo aldeko elkarte eta mugimendu sozialen saioak, e, riochak. Eta gure gombidatu eskerrak eman diegun bezala, babeste batzuek ere gombidatu behar ditugu, ba, batez ere bagaurko montajean lagundu dutenak, Hor daudenak mendibilleen aurrean, barrut, hendika, leire Eta baitare antxetako kideei, koldo, aitziber, bitxo Eta zuen guzti, baitzordua duzutela egunero zortzietatik bederatziak arte Antxeta irratian, beraz berazondo ibili, eta ur Herriotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian.